Arratxalde hon, Aitziber! Arratxalde hon! Bueno, korrikari boruz itzein berra dugu, izan ere, asteburu honetan emankizun berezia, jarripen berezia, eskeniko dugu bai antxeta irratian, baita eta irratietan, eta horretarako, bueno, ba, aldi guzu pixka bat zaldun, nola joango den, e, ba, larunbata untako eguna, larunbata eta igandea. Bai, larunbata gauean, eh, hasiko gara dena den... Eh aurretik azpimarratu iragan asteburuan ere zuzenan eskaini genituela Baixena Farroa, Siberua eta lapurdiko Kilometro gehienak eta aurten ere, ba, nola ez, Euskal Herretietan e, bigarren zatiare gure ganatuko dugu. Goizeko ordubiak inguru, sartzen da ofizialki gure eskualdean, e, gurutze eskualde edo inguru hortan, baina gu goizeko iruetan abiatuko gara, beraz, larun bata iganderako gaualdi horretan, e, goizeko iruetan hasi eta igande guerdiko ordu bat abit arte zuzenean emango dugu. Lehenengo urratsa izango da ba, kilometroen jarraipena egitea eta horre irunen hasiko gara irundik ondarri biara doako horrika ondarri irunera berriz eta Santiago Zubia zedarkatuz Lapurdin sartzen da eta hortik warrena boliki-boliki baionara joango gara. Eta ondoren amaiketan programa berezi hasiko dugu baionako herriko etxean bertan kalean izango gara eta beti ere kaleko giroa izango da da korrikalariak bereziki baina eh, parada baliatuko dugu ba, beste hainbat jenderi ere hitzaateko. Euskaldun berrieri hezkuntza ereduara izango dugu pixka bat aztergai ba, ikastolak eta hezkuntza publikoak ea euskaldun peto-petoak ateratzen dituen behintzat Euskara menperatuta ateratzen eh, ote diren ikasleak eh, bertatik, Gero ere aekaren bilakaera aiatuuko dugu edurne ebruar izango da ere gurekin beraz gobidattua Zorzatutako programa bat egingo dugu, baina jakinez, ba, korrikako lekuko eramailak eta korrikalariak oroar izango direla protagonistak. Uhum, beraz, gomendio bat baitare, eh, zabalduko dugu, korrika datorrelako alegia, antxeta irratia, euskal irratiak entzutea, ba, bide lagun izan daitekelako, ez da? Bai, e, ziurrenik e, batek baina gehiago, e, ba, azkenean korrikak erritmo bat dauka, hiru e, ubebikoitza korrika puntu horregen egitarau bat agertzena ordu batekin, baina hori jartzen dute korrika abiatu baina lehen, hau da. Martxoaren 14 baina lehenago zegoen zintzilikatuta hori eta gerostik gora berak izaten ditu, batzuetan bost minutu aurrerago joaten da, besteetan atzerago eta batzuetan denbora gehiago zeres. Orduan gu entzun ez 89.780.5 frekuentzietan, ba jakingo dute nunga biltzan. Hori da, edo Antxeta Irratiaren e, webgunearen bitartez, eh antxeta.media.info edo eta euskalirratiak.info gu ere... Bestalde, ba... e, aitor, esango dugu e, antxeta irratiaren kilometro endaiako geltokian dagoela. Goizeko lauak eta mar inguruan espero da bertan izatea guk lauetan finkatu dugu hitzordua, Bera, zinorra nimatzen baldin bada ba, gurekin batera, entzuleak diote. Eh? Korrika egitera, gure metro oiek ba, gombidatuak daude. Nozki baiet, ba, guzti horrekin galditzen gara mila eskera itziber. Gero arte.